Salatu və səlamu alə əşrafil ənbiya və mürsəlin və alə əli və əshəbi və mən təbiə həmdi ihsən Allah Subhanəsələnin izni ilə yəni zəhəb-ü rəhməhullahın Böyük Günahlar kitabını davam edəcəyik biz 6-cı 38-ci Böyük Sürdük 8-ci böyük nahda İmam Rəhmeləllah buyurur. Əl-mutəsəmmə al-nās mə. İşirunə insanların gizlətdiyi şeyi insanların öz aralarında izlətdikləri danışığı, söhbəti e, dinləyən insan. Allah Subhanahu taala Qurənc surəsinin 12-ci ayəsində buyurur. Və la təjecüs etməyin. Yəni Yənnə. Yani təjecüs nədir? Casusluq. Cesus. Casusluq etməyin. Yəni onun bunun sözünü dinləm, gizlənən dinləməyin. Peyğəmbərsosəm hətta buyurur. Necə qədər deyirik? Mən istəma ila hadis qəum və hum lehu uzba fi udnihi al'an fi yawm al-qiyamah ama sawara surat uzba buyurur kim Bir dəfə bir dəfə insanın bir qoumlünün söhbətinə danışığını danışığına qulağa çarsa, dinləyərsə onları hansı ki həmin insanlar onun dinləməsini ikrah edirlər, yəni bəyənmirlər. Qiyamət günü o dinləyən insanın qulağına ən ixüzlülər, ən əridilmiş qurğuşundur. Əridilmiş qurğuşun. Onun qulağına əridilmiş qurğuşun sözləri bundan sonra fəyaməsən buyurur Həkim şəkil çəkərsə Ona əzab verilər Ona həmin şəkilə ruh vermək əmr olunar Lakin o bunu bacarmaz Bundan sonra zəhəb rəhməhullah buyurur 39-cu böyük günah əl lə lənət edəm. Seyaməm, bir hədistə buyurur. Lə'nul mu'min kəqatli Mömini lənət etmək, onu öldürmək kimidir. Hədsi Buxaru Muslim rəvaq edib. Fəbid ibn Dəxəq radiyallaha ənhudan. Mömini öldürmək, mümini lənət etmək, onu öldürmək kimidir. Buxaru Muslim rəvaq edib. Başqa hədistə Seyaməm, buyurur. Sibəbul Muslim xüsuqun vaqtəlihu kufrun mümini söymək fasiklik, onu öldürmək küfürdür mümini söymək fasiklik, onu öldürmək küfürdür burada həm fasiklik həm də küfür hansı növündəndir fasikliyin və küfürün Hı? indən çıxarmayan növündəndir Yəni, fatiqlik də küfürdə hər kisi dunel kufur, yəni İslamdan çıxaracaq dərəcəyə çatan küfürdən deyil. Mömini öldürən kafir olmur. Lakin burada küfür, öncəkdər fəziqə etmişik, küfrün iki növü var. İslamdan çıxaran küfür, yəni İslam dinindən, İslam millətindən çıxaran küfür, İslam dinindən çıxarmayan küfür. İslam dinindən çıxarmayan küfür əl-mənası böyük günah deməkdir. Böyük günah etməkdir. E, burada qeyd on, onu öldürmək ka, ö, küfürdür e, Yəni İslam dinindən çıxarmayan küfrdür, böyük günahdır. Və bilirsiniz ki, İslamdan çıxaran şeylər var insanı. Onu e, insanı öldürmək ona aid deyil. Teyreməhsuddan başqa bir hədisdə buyurur. La təla'unu bi və la bi ولا, ولا İmam Tirmiz'in revat edib Şeyh Albani'nin sahib buyurduğu bu hadiste fəyəmətən buyurur Allahın lənəti ilə və qəzəbi ilə və cəhənnəmi ilə birbirinizi lənətləmin Yəni birbirinize Allahın lənətini, qəzəbini və yaxsı cəhənnəmini dələmin Hadisi e, Şeyh Albani e, həsən olduğunu buyurur Başqa bir hədisdə isə buyurulur Lə yəkunu lə'anu şufa'a və lə şuhədə yəvməl qiyyəmə İmam Muslimin rəva etdiyi hədisdə dəyəməsən buyurur Lənəq edən insan Lənəq edən insanlar qiyamət günü nə şəfaətçi nə də şahid olmayacaqlar Nə şəfaətçi nə də şahid olmayacaqlar İmam Muslimin rəva etdiyi başqa bir hədisdə dəyəməsən buyurur Lə yənbəqi sədiqikə ən yəkuna lə'anən lə yəmməqli sədiqi ən Doğru danışan bir insana yaramaz ki, o lənət edən olsun, yəni lənətçil olsun İmam-ıqərimizdə rəvaət edir Şəhq Albanin sahib buyurur Başka bir hədətlə fəyəməsən buyurur Deysə ilməminu itta'an wələ lə'an Mömin böhtən atan, lənəf edən və faişəlik edən olmaz Yəni, mümin nə böhtən atmaz, nə lənəf etməz, nə də faişəlik etməz Başqı bir hadis üzrəkən, məsələn, buyurur İnnəl-əbdə ilə lə'na şeyən, səiləti lə'natu ilə fi Ənəsə. İnənirəm. İnənirəm. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə əgəzə. İnənəldə Yəni səma, ə, ə, bundan yüksəyə qalxa bilməz. Yəni səmalara girə bilməz. Summa Sonra lənət sağa və sola gedər. Hay iləlm təcid məşāğan rəcəte iləlləzî nu'in. Əgər getməyədirsə tapmazsa, yəni tapmadığı halda geri qaydar onu ə, lənət etdiyi insana qayıdar. İmkanı əhlə nəzəlik. Əgər həmin insan lənət naiqdirsə Lənət olunmuş insana qaydar Əgər həmin insan lənətə naiqdirsə və illə ilə Əgər lənət naiq deyilsə, O zaman lənət edənin özünə qaydar Lənət səmaya qalxar, səmanın daqları bağlanar Sonra sağa-sola özü üçün yer axtarar Tapa bilmədiyi zaman, təbii ki tapa bilməz Və tapa bilmədiyi zaman da lənət edilən insana qaydar Əgər lənət edilən insan lənətə layiq deyilsə, qayda kimə Lənət edənin özünə. Yani bunlar Bu hədsləri hamısı dələt edir, e, lənət etməyin nəqdər şiddətli olmasına. Bu hədsləyə, bu da rəhməhullah rəvayt edib, şeyh xalvani, rəhməhullah həsən olduğunu buyurmuşdur. Buyurur və həb rəhməhullah Və qəd əqəbəl nəbi sallallahu aleyhi səlləm əlləti lə'anət nəqətəhə bi ansela biyah hə Peygamber sallallahu alayhi sellem öz dəvəsinə lənət etmiş qadını cəzalandırmışdır. Necə ki İmrani bin Həsənin Ebu Əburzdan rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur İmam bin Həsən və Əburzdan rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur: "Ən beynemə Rasulullah Sallallahu alayhi ve sellem fi ba'd asfarihi wa olduğu zaman bir qadın, olan bir qadın, yəni dəvəşindən bezir və dəvəsinə lənət edir. Fədəcəs fələət hə dəvəsi, yəni onu incidir yəni sürətli getmədən və s. və sonra dəvəsinə lənət edir. Fəsəməyə dəlikə, Rasulullah s.a.v. onun lənətini, lənət etməsini dövəmək s.a.v. eşdir və buyurur Qudu mə aleyhə və də'uha fəinnəhə mələunə Onun üzərində olan əşyalarınızı götürün və onu tərk edin. Başlı başına bıraxın, əqiqətən o, lənət olunmuşdur. Yəni, lənət olunmuşdur bəni, fəyəmətləm əmr etdi onun tərk olmasına. Yəni, ondan artıq istifadə olunmamasına. İmran radiyallaha ənhu buyurur, Fəkəənnəni ənzuru iləyhə ləhən təmşifin nəş, mə yu'udləhə əhədun. Fədir sanki İmran radiyallaha əhədsi rəvat etdiyi zaman buyurur ki, sanki bu dəqiqə mən onun ona baxıram, yəni dəvəyə baxıram. Dəvə insanların arasından gedir və heç kəs ona yaxınlaşmırdı. E, qorxusundan, yəni lənət onunluğuna görə qorxusundan heç kəs ona yaxınlaşmırdı. Hədisdə bir çox ibrətlər var. Ağuzul bir çox ibrətlər var. O e, bu ibrətlərdən də birincisi Müşəmmamın ümumiyyətlə heç bir kişiyə lənət etməməsi. Çalışsın ki Müşəmmam insanlara lənət etməsin həmçinin çalışsın ki heyvanlara belə lənət etməsin heyvana lənət etdiyi zaman qadın peyəmələsəm onu nə ilə cəzalandırdı dəvəsini əlinə alınıb buraxılmasıyla başlı başına buraxılmasıyla cəzalandırdı Malik, əbu Hureyre radiyallahu anh, <gülüyor> anh, anh peyəmələsəm nə rəva etdiyi hədistə buyurulur İnə ərba riba istitala-tul-mür'i fi ərdi əxihim muslim. Ən şiddə riba yəni ə, sələmçilik insanın öz müsəlman qardaşının haqqında yəni onun ə, danışmasıdır, yəni pis danışmasıdır. Pis danışıq da lənətdir. Pis danışıq da lənətdir. E, Fəyəməsən buyurur Ən pis sələmçilikdir Bilirsiniz sələmçiliyin bir çox növləri var Sələmçiliyin bir çox e, Yəni işlərə sələmçilik e, Yəni şamil olunur Onlardan biri də e, Fəyəməsən buyurur insanın öz müşalman qardaşı haqqında Pis danışmasıdır Bu hədsi Abudavud e, Rəva ki, bir şeyhə falaban isə sahib olduğunu buyurmuşur <Gülüyor> Zəhz Rəxvəl Bundan sonra buyurur 40-cı böyük günah Ələ qadiru bi əmri bi əmirih və qeyru zəlib Öz əmirinə yəni öz hakiminə xəyanət edən yəni ona qarşı çıxan və bundan başqa da xəyanətkarlar haqqında və ümumi xəyanətkarlar haqqında Allah subxəni və teala İsra surəsinin 34-cü ayəsində buyurur Və əvfu bili əhd İnneli əhdə Kəni məsulə Verdiyiniz əhdlərə rəfa edin Yəni əhdinizə xəyanət etməyin Əhdinizə rəfalı olun Həqiqətən Diyamət günü əhd haqqında Verdiyiniz əhdlər haqqında Soruşulacaqsınız Yəni onu yerini yetirib Və yetirməməni haqqında Soruşulacaqsınız İsra surəsi 34-cü ayə Məydə surəsinin 1-ci ayəsində ki, Allah qala buyurur Yə əyyuhəllədinə əmənu Əlfu bi ey iman gətirənlər dediyiniz əhdlərə əməl edin. Dediyiniz Başqa bir ayədə Allah təala buyurur. Əlfu Əhd verdiyiniz zaman Allah'a əhd etdiyiniz zaman əhdinizə sadiq olun. Nəhl surəsi 91-ci ayə. Peyğəmbər rəsulun buyurur Ərəbə ün. Mən kunnə mən kunnə fi kana munafiqan xalisan. Dörd sifət var ki, bu sifətlərin hamısı bir insanda olarsa, kim kimdə bu sifətlər toplanarsa, o xalif yəni həqiqi münafiqdir. Bu hansı sifətlərdir? Biz əvvəl keçədik bunu keçmişik. Danışarkən yalan danışmaq ikinci xəyanət etmə xəyanət etmə O qeydlərdə, a, çi, niyə hadisə üç şradır? Yox, xalis münafiqdir bir həddədir. Xalis münafiq bir həddə gəlir. A. On qeydlərdə. Hə, 4-cü qaldı. Əmanətə xəyanət etmək. E, buyurur 4-cü almaz. Söylər də qarşıq Peyyəməsən buyurur Mən ilə həddəsə kədəb Kim danışamda yalan danışarsa Və zəyətümünə xan Əmanətə isə xeyanət edər Və əhədə, əhədə isə rəfa etməz Və ilə xasəmə fəcər Münakşı zamanı isə onu rüsvayışlığa çevirər Əczi, Buxari və <coughs> Müslim rəvayət ediblər. <coughs> Kim bu dörd sifətin dördünü toplayarsa, xaliş münafiqdir. <coughs> yəni <Yox>, əgər bu <coughs> əlamətlərdən başqa hədis rəvayətinə gəcikədirsən, bu əlamətlərdən biri isə onda olarsa, onda münafıqliyin əlamətlərindən bir əlamət var. <coughs> <Bir> Əlamətlər <coughs> var. <coughs> Dördü bir insanda toplaşarsa, artıq Kəlil münafiq deyə məsəl buyurur. Münaxişə <mülüyor> yani, münaqişə etdiyi zaman, yəni e, olsun ki, söyüş söymək ilə bağırmaqla və s. rüsvayətə çevirərsə. Başqa bir hədisdə də məsəl buyurur. Və kulli gadirin ləw liwā'un yawməl qiyamə ində isih. Hər <mülüyor> bir xəyanətkarın Hər bir xəyanət elənin əhdinə, xəyanət elənin qiyamət günü arxasında bayrağı olacaq. Yəni, bayrağı olacaq arxasında. Yüqal, hədihi qadratu fulan. Hədihi qadratu fulan. Və deyiləcək ki, bu filan kəsin xəyanətkarıdır. Bundan sonra Peyğəmət sözləm buyurur, Ələ vələ qadra ərzəm qadra min əmiril əmməh. Həqiqətən, ən böyük xəyanət isə ümumi, yəni əmrə, hakimə qarşı olunan xəyanətdir, yəni ona qarşı çıxmaqdır. Həqi imam-ı muslim rəhməhullah rəvat edib. Başqa bir hədistə Peygamber səhəm buyurur. Qalə təalə kələsətun ənə xasimuhum yevmən qiyamə Peygamber səhəm bu hədistə buyurur. Allah səhəm buyurdu üç kəs insan var ki, üç sinif insan var ki mən qiyamət günü onların xasimi, yəni onların onlardan haqqı tələb edən olacağım tələb edəcəyəm Rəcülün Əqtabi sümmə qədar birinci o kəs ki mənə əhd verib, sonra əhdinə xəyanət edib və rəcülün bə əhürran fə ətələsə mənə ikinci o kəs ki Azad insanı satıb sonra onun pulunu yeyib. 3-cü varacun istəcərə əciran əstəufa minhu və ləm yu'tihi e, əcra. 3-cü o kez ki e, özünə işi götürüb sonra ondan istifadə edib, yəni onu işlədib, sonrası isə onun haqqını verməyir. Əcir nədir Azərbaycan dilində? Tapo, əvəzi <t> söylə. <Auswaf. gülüyor> Yox, yəni işçi həmsənin haqqını, insan da, yani insan, yəni insan götürsən işlətməyə. Muzlu. Muzlu insan götürmək. Mən muzlu işlədirəm, sonrası isə onun haqqını verməyən kəffir, üçüncü kəffir. اذادوا <تصفيق> الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم من خلع ايدا من طاعه لاقي الله يوم القيامه ولا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات مثل الجاهليه İmam Muslimi rəvat etdi bu hadisə Peygamber s.a.v. buyurur Kim itayətdən el üzərsə yəni əmrə itayətdən əl üzərsə o qiyamət günü Allah s.ə.v. s.ə.v. rastlaşar üzlə gələr, heç bir dəlli sübutu bürhanı olmaz onun və kim bu halda ölərsə yəni itayətdə əmrə itayət etmədən deyət etmədən ölərsə onun, o cahil kimi ölmüş olar. O cahil kimi ölmüş olar. Başqa bir hadis-i səhəb buyurur Mən əhəbbə ən yüzəhdi həb ənin nər əyud əgər kim istəyirsə ki cəhənnəm odundan qurtulsun cənnətə daxil olsun. O ətəhi min niyyətu və o iman bilir və günün axir. O öyənə qədər Allah subhanə və təala-ya iman gətirmiş halda və axirət gününə həmçinin iman gətirmiş olsan. Bundan sonra qiyamət asan buyurur. Onan da ya imaman. Sa'atuhu sadqata qatəyədih və kim əmirə, ima, ə, imama beyət edərsə, ona əlini verərsə yəni beyət üçün və səmələkə qalbi fəl-yuti' in istəsaə və öz qəlbini ona yəni, verərsə, təslim edərsə, bacardığı qədər ona itaət etsin fə incə əhəfəru Əgər başqa biri gəlsə Hakimiyyəti Bölüşdürmək üçün Hakimiyyəti onun əlindən almaq üçün Onunla mübarizət ona Onun boynunu vursun Yəni ikinci bir, birisi gəlib hakim Olmaq üçün hakimlə mübarizət varsa Və yəni məsələn əmr edir ə, Beyət edən kəsə ki Onun, yəni ikincinin Boynunu vursun Həsi imam muslim rəvak edir Həmçin fəyyəməl-əsələn başqa bir həstə buyurur Mən ətəəni Təqəd ətəə Allah O mən əsəəni Təqəd əsəə Allah Kim mənə itaət edərse Artıq Allah'a itaət etmiş olar Kim mənə əsi olarsa Artıq Allah'a əsi olmuş olar Həstin davamında Fəyyəməl-əsələn buyurur O mən yütəəli əmir Təqəd ətəəni Kim əmrə itaət etsə Artıq mənə itaət etmiş olar وَمَنْ يَعْسِ الْأَمِيرُ لَقَدْ اَسَانِ Kim əmrə ası olarsa, mənə ası olmuş olar. Hədisi İmam Bukhari, İmam, Mus ıı, İmam Bukhari rəvak etmişdir. Başqa bir hədisi zəfəyəmə sən buyurur, Mən sərəcə Mən cəməə qeydə şibrin Fəqadı xələə Rəbqətəl-İsləmin anıqı Kim Cəməətdən Bir qarış belə aralansa Artıq Boynundan İslam donu çıxarmış olar Artıq İslam donunu çıxarmış olar Yəni mənası İslamdan çıxmış olar E, hadis, e, sahih hədisi olduğunu buyurur imam Dəhəb rəhməlləh buyurur və əyyü cür min ə'zəm min ən tübə'ə rəcülən fümə tənzəyiləhu bundan böyük şansı günah ola bilər ki insan itaət etsin əmrə beyət etsin sonra isə onun beyətindən üz döndərsin ona olan yəni, əhvini bozsun sonra ona qarşı döyüşsün Yəni bundan böyük hansı günah ola bilər deyə sual qoyur İmam Zəhəb rəhməllullah Hı -hı. Zəhəmətlə bir hədisində buyurur Mən həmələ aleyyil nəfslə fəleyisə minnə Kim bizə qarşı silah daşıyarsa Yəni bizim üzələmizdə silah çəkərsə Biz yəni kim Müsləmanlara qarşı silah qaldırarsa O bizdən deyil Subhanallah Yəni bugünkü günümüzdə Nəinki bugünkü günümüzdə Bunun kökü qayıdır Hətta şəhabələrin zamanında baş vermişdir Kimlər? Xəvariclər Yəni, səhabələrə qarşı Və müsəlmanlara qarşı silah çəkmişdilər Səhabələrə döyüşmüşdülər Osman radiyallahu anhını qətri etirmişdilər Sonra Əli radiyallahu anhını Və çox səhabələri Həm üçün günümüzdə davam edir Həm üçün qarşı silah işlətmək Partlatmaq, dağıtmaq, öldürmək və s. kimi şeylər Vəyəmər s.ə.v. buyurur əgər bizə qarşı silah işlədə qaldırarsa o bizdən deyil. Yəni əgər müsahibmanlara qarşı silah qaldırmaq ə, ə, qaldıran kəs müsahibmanlardan deyilsə, əməmin yolunda deyilsə, onları açıq-aydın öldürən hansı yoldadır? Silah daşımaqda ehtimal var. Silah daşıyan, yəni, yəni müsahibmanlara qarşı silah qaldıran olsun ki, öldürsün, öldürsün, olsun ki, Öldürməkdən, amma açıq aydın öldürən qram faqtadan onlar hansı qurupa daxildir, Allah bilir. Buxarə Titən kitabında, həmçinin iman kitabında, həmçinin şey iman muslimi rəva etliyib iman kitabında. Buxarə muslimi rəva etliyib. Bundan sonra Yəni, məsələlər böyük məsələrdir, haqqında danışsaq Və ki, yetməz Lakin e, Başlığın Yəni, 40-cı günahın mənası, ümumi mənası Yəni, əsas, əmrə qarşı çıxmağın ən böyük günah olması Və Allah s.ə.vələnin Möminləri əhdinə Vəfah olmağı əmr etməsidir Allah s.ə.vələlər Vacib edib bizə ki Müsələmanlara ki Əhdlərinə vəfalı olsunlar Əhddə vəfalı olmaqların biri də hansıdır? İtaətdə vəfalı olmaqdır İtaətdə vəfalı olmaqdır Hər bir kəs Yaşadığı ölkənin Əmirinə itaətdə olmalıdır Çünki Necə ki, alimlər Qeyd beyətin növləri var Pəğəmər Səhəmin zamanında Beyət əl-bəl olunurdu Kişilərlə Əl verməklə beyət olunurdu Qadınlarla isə beyyəti qəbul etdim, yəni qadınlarla e, görüşmədən fəhəmətləm, yəni təbii qadınlar beyyət edərdir. Lakin günümüzdə beyyət həmin ölkənin vəhbərinin seçilməsi ilə gedir. Və bu da beyyətin üsublarındandır. Beyyətin üsublarındandır. Vacib ki, hər bir kəs əmirlə əlbəl görüşüb, ona beyyət bey etdiyini təsdiq edəsən. Və sonra ona qarşı çıxarsa, Ona olan əhdə, xilaf çıxarsa, vaxta, yəni hədislərdə, ailərdə şiddəti, yəni hansı şiddətlər, hansı cəzalar, hansı əzab növləri olduğunu eşidiniz. Buyurur 41-ci böyük günahda İmam-ı Cəhəb Rəxməhullah, kahinləri, şehirbazları, münəccimləri təsdiq etmək. 30-cı böyükün hansıdır? Cahinlər, <gülüyor> mühkəmmənləri, səhrbazları təhqiq etmək. Allah subhanə və təala buyurur: "Və nə əsqəfu məlīsə ilm. Sən elmin olmayan bir şeydə danışma." Elmin olmayan bir şeydə danışma. Yaxşı, bu ayəni niyə görə bu başlığını altına gətirdi İmam-ı Dəhəbu İsra surəsinin 36-ca ayəsindədir. Kimdir? Çünki sehirbazlar qeybdən xəbər verirlər. Və qeyb bizim elimiz olmayan bir şeydir. insanların elmi olmayan bir elmdir. Hansı ki, o elm Allah s.ə.və məxsusdır. Ona görə İmam-ı Dəhəbu ayəni gətirdik bu yerdə. Kahinlər, sehirbazlar. Onların bilmədikləri bir şey haqqında danışırlar. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur: "İnne ba'daran min ism" Hucrat surəsinin 12-ci ayəyə həqiqətən bəzi zənlər günahdır. Yəni onlar həmçinin danışanda zənlərlə danışırlar, təxminlə, təxmini olaraq danışırlar. <coughs> həmçinin Allah Subhanahu buyurur: "Əli müğyibi fa la yuzhiru ala geybihi Qeybi bilən odur, Allah subhanahu wa Və o öz qeybini Yəni qeybi işlərini Qeybi elmini heç kəsə Vermir Yəni insanlar bu qeybdən xəbərsizdir Ayənin sonunda Allah subhanahuza buyurur İllə mən irsad amin Rasul Yalnız özü istədiyi Elçilərindən, Peyğəmbərlərindən başqa Yəni Allah subhanahuza öz qeybi Elmini heç kəsə vermir Yalnız özü istədiyi peyğəmbərlərindən başqa. Yəni qeybdən müəyyən qədər onlara verilən elm qədər xəbəri olan kimlərdir? Yalnız peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərdən başqa heç kəs Allahın qeybindən danışa bilməz. Peyğəmbərlər də Allahın onlara verdiyi qədər danışa bilərlər. Bundan artıq məlumat verə bilməzlər. Cin surəsinin 26-27-ci ayələrində idi. Lakin e, sehərbazlar, kahinlər, münəccimlər qeybdən dan Yəni, ailindir, nə qədər? Bütün işlərdə, hər bir işlə. Peyraməcəsinin bir hədsinə buyurur. Mən ətə ərrəfən əv kəhinəm təsaddaqa yəqul fəqadr kəfərə bimə unzlə alə Muhammedin sallallahu aleyhi ve səlləm. Kim kəhinə, yəni şehirbaza gedərsə, bilicə gedərsə onun dediyini təsdiq edərsə, artıq Məhəmmədə Muhammad sallallahu alayhi ve sellemə olana küfr etmiş olarlar. Yəni Qurana küfr etmiş olarlar. Hətta İmam ə, İmam Buxari tarixdə də həmçinin İmam Əhməd Əb Davud və başq başqaları rəvayət edib. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur: E, və qalə sallallahu aleyhi və səlləm Səbihətə l-əylət-i mətir Yəkulullah səalə min ibədi, mümin və kəfir Yağışlı bir gecenin sabahında Fiyəqəmər səhərdən buyurdu Allah səhələ buyurur Bugün bəndələrindən bir səsib Bəziləri mümin, bəziləri səhə Kafir oldular Sonra buyurur Fəmən qal, mutir nəbi fatlilləh və zəlikə mu'minun bih və kəfirun bil kəvkəb və əgər buyurur Allah-u -Allah, kimlər ki deyir ki biz Allahın fəziləti ilə bizə yağmur indirildi o Allaha iman gətirmiş və ulduzlara küfr etmiş olur Kü küfr etmiş olar və mən qalə mutirnə inov ikəzə və zəlikə kəfirun bil kəvkəb kim əgər desə ki Bir filan ulduzun səbəbi ilə ya bizə yağmur endirildi, o Allah'a küfür etmiş və ulduzlara iman gətirmiş olar. Əhsəbi Buhar və Müslim rəvayət ediblər. Amma <coughs> şimdi başqa bir, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Mən əta, mən əta'rrafan fə şey'in fə ləm tuqbal lehu salatu 40 yomən. İmam-ı Müslim məravat etdi və ətisə Peyamər istəsən buyurur, Kim əgər bilicə, yəni sehirbaza gedərsə Və ondan bir şey soruşub Verdiyi cavabı təsdiq edərsə Onun qıx gün namazı qəbul olunmaz Başqa bir həzə isə Ani yəqtəbəsə Şübətən minən nücum Yəqtəbəsə şübətən minəsəxir Abu Davud Rəhməhullahın sahih isnadlı revak-i tibatəcək, buyurur, kim əgər ulduzlar elmindən bir şey öyrənərsə, o artıq şehirbazlıqdan bir şey öyrənmiş olar. Kim əgər ulduzlar elmindən bir şey öyrənərsə, o artıq şehirbazlıq elmindən bir şey öyrənmiş olar. Təbii ki, ulduzlar elmi dedikdə nə nəzər etlilir? Ulduzlarla insanların fəalına baxlar. Nə cimli etmək, ulduzlarla sala baxmaq, onlardan istifadə etmək, insanların başına nə gələcəyini və s. Yəni söyləmək və belə. Lakin ulduzlarla yolu təyin etmək və s. yəni, hansı ki, Allah əs. ulduzları yarısmaqda nəhsədlərlə biri o idi, bu, ulduzlarla ə, ə, bağlı elm öyrənmə, yəni hədifdə qeyd olunan elmə daxil deyil. 42. Böyük günah, İmam Zəhəb rəhməlullah buyurur Müşuzul mər'a Qadının taifkarsızlığı Qadının öz başnalığı Allah subhəni və teala buyurur Vəlləti təkhafunə Müşuzəhunə Faiduhunə Vəhcüruhunə Filmedaci Vəzribuhun فَاِنْ أَتَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ Bu ayda Allah da buyurur Nisa surəsinin 34-cü ayisində Əgər qadınlar itayətkarsızlıq etsələr, özbaşınalıq etsələr, onlara mövzə edin, yəni onlara nəsiyyət edin, onları başa sağlanın. Əgər bu kifarət etməzsə, yəni bununla haqqa dönməzlərsə, o zaman Onları yatağını ayırın. Əgər bu da onlara kifayət etməzsə, bununla haqqa qayıtmazlarsa, o zaman onları vurun. Əgər itaat etsələr, yəni hər, hansı biri ilə bu qeyd olunmuş yəni, ədəbləndirmə üslublarının hər hansı biri ilə, birinin səbəbi ilə itaat etsələr, Allah şübəndələ buyurur, Ələ təbğu aleyhinə səbi bu zaman onlara Yani Başqa cür əziyyət e, etməyin. Onlara əziyyət etməyin. Onlara qarşı hədnizi aşmayın. Diyan-ıqaməl əsəlam həddə buyurur İlədə ar-raculu imrəətəhu ilə tiraşı fələm təəti fəbətə qadbənə aleyhə lə'anətə ləmələikətə hətta təsbih. Bu qarqı muslimin rəvət etliyib həddətə Diyan-ıqaməl buyurur əgər Kişi öz qadınını yatağına çağırarsa Və qadın üz döndərərsə onun yanına gəlməkdən Yatağa gəlməkdən üz döndərərsə Və əri ona qarşı qəzəbli yatarsa o gecəni Mələklər o qadına lənət edər Sabah açılana qədər Sabah açılana qədər Mələklər qadına lənət edər Hədisin başqa bir ləhsində isə Buxar-ı Müslümin rəvat başqa bir ləxsində buyurur İləbədətil mər'a Həcirətən firaşəzə ucihə Ləanət həl-mələikə Əgər qadın öz ərinin yatağını hicr hic edərək, yəni ərindən aralı yatarsa, o zaman mələklər o qadına ləanət edər Başqa bir ləxsində isə buyurur Vəlləzi inəqsi biyədə Məmin rəculin Yəd'u imratəhu ilə firaşıhə Fətəəbə aleyhi illə kənəlləzi fissəmə Səxitən aleyhə Hətta yarda anhə zəvcəhə Eyyəməsən buyurur Nəfsim əlində olana yani Allaha and olsun ki Əgər bir kişi öz qadınını yatağına çağırarsa Və qadın ondan üz döndərərsə Təbii ki yatağa çağırmaq dedikdə cima məqsədi ilə çağırarsa qadını ondan üz döndürərsə yəni onun bu təhlifindən və yaxud da bu əmrindən çıxarsa Allah subhanəzı ta'ala necək fəhməsəm, illəkənələzi fissəməsə dən aleyhə səmada olan, yəni Allah subhanəzı ta'ala ona qəzəblənər, qadına qəzəblənər, hətta Qadının əri ondan razı qalına qədər. Yəni, qadın öz əvini razı salına qədər, əri ondan razı qalına qədər Allah subxanətə o qadına qəzə olar. Hədislərin hər üçünü Buxari və Muslim Allah onların həqiqini rəhmət etsinə rəvaq etmişlər. Başqa bir hədislə fəyəmət edirsəm, buyurur, Ləyədxulul yədxul, lə imraəq La <gülüyor> yahlu li imra'atin an tasuma wa zawjuha hə shahidun illa bi'iznihi. qadının əri yanında dursa, o qadına ərindən izni olmadan oruç tutmaq haram olar. Agar qadının əri yanında o qadına ərindən icazəsiz, izinsiz, yəni nafilə oruçları, nafilə oruç tutmaq haram olar. Çünki, ola bilsin ki, əri həmin gün ərzində qadını yatağa dəvətlə bilər. Vələsə əvən, ebeytihi illəbi evni. Həmin üçün qadına halal olmaz ki, ərinin evinə girməyə kiməsə icazə versin ərinin icazəsi olmadan. Ərinin icazəsi olmadan kiminsə ərinin evinə girməyi icazə verməsi də ona haramdır, halal olmaz. هذا هو بخار رحمه الله رواته وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أهدا أن يسجد لأهد لا أمرت المرأة أن تسجد زوجها إمام الترمسي رحمه الله صحيح إصنات رواتك به هدثة فيامر صلى الله عليه من بر İnsanın başqasına səcdə etməsini əmr et edəsi olsaydım, o zaman qadının öz ərinə səcdə etməsini əmr edərdim. Ədzi əvvəlini bilirsiniz bu hədzi, məşhur hədzi. Məzi bin Cəbəl, rəhməhullah, o zaman ki, Yəməndən gəlir, Yəməndən gəldiyi zaman təyəmbər səcdə edir. Fəyəmə onun bu cür belə təccə etməsində, yəni, qadağan edir. Ona buyurur, ya Muaz, nəyə görə belə etsin? Cevab verir Muaz rədiyəl Yəni, olduğum yerlə gördüm ki, insanlar öz böyüklərinə, öz hakimlərinə belə ehtiram edirlər. Və dedim ki, sən onlardan daha layiqsən ehtiram olunmağa. Yəni, Muaz Rədiyəl-Hur ki, Fəyəmə Səhəmə belə ehtiram etsin. Və hə, Fəyəmə ona qadağan etdi bunu. Onu öyrətdi haqqı doğrunu və buyurdu ki, əgər bir insanın başqa, başqasına başqasına səjə etməsi izn verilsəydi və məsələn əmr olunsaydı ki, birinin başqasına səjə etməsini əmr etsin, o zaman Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu: "Mən qadının öz ərinə səjə etməsinə əmr edərəm." Bu, yəni qadının öz ərinə nə qədər itaatdə olmasını bəyan edir. Nə qədər itaatdə olmasının gərək olduğunu bəyan edir. Qadın gərək hər zaman öz ərinə olsun öz ərinin itayətindən çıxmasın. Allah səhəni və teala kişiləri qadınlar üzərində güc, qüvvət sahib ediblər. İxtiyar sahib ediblər. Qadın gərək öz ərinin dinləsin, onun sözündən çıxmasın, onun tələblərini yerin yetirsin. Yalnız hansı allardan başqa? Əgər Allaha asiliyə əmr edərsə, o zaman itayət etməsin. Yəni, Allaha asiliyə əmr edərsə, o zaman itayət etməsin. Həmçinin Necə ki, e, İmam Şafii başqaları buyururlar, Əgər qadın da öz ərindən yatağını tələb etsə, o zaman əri də onun bu təhkifinə cavab versin. Onun bu təhkifinə cavab versin. Və qalət, Əmmətu İbn-i Ve zəkəret zəvcəə linnəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Fəqal Unziri Eynə ənti minni Fəinnehu Cennət ki Və nərif İbn-i Məhsan'ın birbisindən olunur Eri Onu Teyəməsəmə şikayət etdi Qadnı həqqində Peyyəmbər səhəmə şikayət etdi və yaxud xəbər verdi olduğu halı və Peyyəmbər söylədi ona dedi ki, bax gör, sən haradasan yəni Peyyəmbər səhəm, bax gör, mənə nisbətdə sən haradasan yəni mənim dinimdə, mənim yolumda sənin yerin haradadır yəni hak yolla, sünnətimlə gedirsən yoxsa yox və bundan sonra Peyyəmbər buyurdu həqiqətlə sən ərin, sənin cənnətin və yaxud da sənin cəhənnəminin Yəni, əgər itaq etsən, sənin cənnəti qazanarsan, e, ərinə asil olsan, cəhənnəmi qazanarsan. Hədzi İmam Nəsəyə rəvayət etmişdir. Vəən Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, radiyallaha anhumə qal, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, lə yəndirullah ilə imrətin, lə təşkür lə və həyə lə təstəqni ənh. İmam Nəsənin sahih istinadlə rəva et etdiyi başqa bir hədistə Abdullah İbn-Əmərdən Allah, Allah hərsindən hər razı olsun ə, Abdullah İbn-Əmərdən rəva et etdiyi hədistə fəyəmətlə buyurur Allah Subhəni Və Tala, o qadının üzünə baxmaz qiyamət günü Hansı ki o qadın öz ərinə təşəkkür etmir Ərindən razı deyil Özünün ərinə ehtiyacı olduğu halda Qadının ərinə ehtiyacı olduğu halda Ondan razılıq etməyən qadını, qadına Allah səhəni salı biyamət günü baxmaz Qadının ərinə ehtiyacı olduğu halda Mən xərəcət min beyti zəvcihə Lə'anət həl-mələikə Hətta tərcih Əv əttətub Hansı qadın öz ərinin evindən çıxarsa, ərinin evini tərk edərsə, mələklər o qadına lənət edər, o qadın evinə dönənə və yaxud da tövbə edənə qədər. Təbii ki, evindən çıxmaq, ayrılmaq məsədi ilə evindən çıxarsa, ərini tərk edərək çıxarsa, mələklər ona lənət edər, evinə qaydana qədər və yaxud da tövbə edənə qədər və bu başlıq altında hədislər çoxdur bu başlıq altında hədislər çoxdur işinlə. yəni qadının öz ərinə itaətdə olmasaqqında sayısız-həsəsiz dəlillər var Quranla və əsasən də Peygamber səsəmin sünnətindən lakin imamda həbi rəhməhullah bir neçəsini burada gətirməklə kifayətlənib bu günahın böyük raqlardan olmasına yəni dəlil o bu qədər çox ana hövallə